Velkommen til DJ Breveds program, dytternes anonyme sociale medier. Mit navn er DJ Breved, og jeg vil gerne sige velkommen til min medvært Mixi. Hej, DJ. Hej Mixi, Kan at være her sammen med dig. I lige måde. I dag skal vi noget lidt særligt, vi får nemlig en gæst igennem på telefonen. Det, er lidt, det drejer sig om den danske musiker Paul, der i 1982 udgav en plade, der hedder Weekend. Det er ikke en frygtelig kendt plade, men det er en rigtig spændende og god plade, så jeg glæder mig til at snakke med Paul lige om lidt. Hvis ved, du vil spørge Paul om i aften, så er du meget velkommen til at blande dig i samtalen på 42, 66, 80, 29. Vi starter lige med Martha and the muffins. This is the ice age. Det er Martha and the Muffins med nummeret This Is The Ice Age. Det er faktisk dig, der har valgt det Hvornår er der øh, det fra? Det er fra 1981. Pladen hedder også øh, This Is The Ice Age. Du sad og groovede meget og aflæste et under sangen. Jamen, jeg synes, det er et groovy track, altså. Jeg kunne også meget godt En Rigtig god plade. Sidste efterår begyndte vi at sende det her program, DJ Breds program, her på b 6 og det betød, at det undertegnede, de der i bredde fik adgang til DR's diskotek og pladesamling. Og siden da er jeg ellers bare gået i gang med at tråle, tråle igennem det. Det har kostet dyrt på nattesøvnen. Men der gik ikke ret længe, før jeg fandt en meget påfaldende lyserød vinylplade med et lille portrætbillede af en person, der sidder og synger meget sjældeligt ind i en mikrofon. Og det er en plade, der hedder Weekend, med en kunstner, der hedder og den var udgivet på, den er med, med til at skærpe min interesse for foretagendet, var, at den var udgivet på pladselskabet Fister, som ikke har udgivet nogen andre blade, så vidt jeg lige kunne se. Øhm, så jeg var meget begejstret lidt op at køre, og da jeg så egentlig fandt ud af, at når selve indholdet faktisk også godt kunne leve op til det egne yder, så blev jeg ekstra begejstret. Så... Øh, og i dag har vi fornøjelsen af at kunne øh, tilbyde et lille interview med pladens øh, skaber, Paul Erik, som han kalder sig i dag. Øh, men inden vi ringer til Paul, så synes jeg lige, vi skal høre titelnummeret for pladen øh, weekend. Ja, og hvis du tæder og tænker på Paul, øh, bør kende Paul, øh, så kan det være, at du kender Paul, hvis du er typen, der har været ude på mange loppemarkeder og leder efter vinyler, men... Jeg vil tro, at sandsynligheden er god for at de mangler mange til aftenens program, hvis det er Paul bekendtskab med Paul for første gang her. Her kommer tilhørere for bladet en weekend med Paul. Kommeret for pladen en weekend af kunstneren Paul. Og nu burde vi have Paul igennem. Paul går under navnet Poul Erik i dag. Velkommen til dit uh, bredeste program, Poul Erik. Jo, tak, tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at du havde lyst til at være med i dag. Jamen, for mig der er det jo en fest. <laughs> Måske i oven i købet et surprise party. <laughs> det har jeg glædet mig ja. <laughs> til at spørge lidt til. Um, du har sendt ja. en, din plade weekend, har i det her program fungeret lidt som en... Uh, en flaskepost fra fortiden, der er skyllet op på vores strand her, og har i hvert fald gjort mig rigtig begejstret. Ej, det godt. Hvordan, Paul, er det at høre, at nu lyttede vi lige til titelnummeret Weekend, og fra, du lyttede lidt med i telefonen. Hvordan lyder den i dine ører her, 40 år efter den blev udgivet? Altså, først og fremmest, så er det et genhør med nogle fantastiske mennesker, som jeg var med sammen med i den periode. Ja. der var stykket sammen fra på fjern og nær, hvor jeg er ved at sige. Ja. Øh, og som virkelig... Øh, og overvejende var, var tilknyttet det projekt, og ikke så meget andet. Så det var sådan, ja, at høre Jens Sønemann på guitar, og at finde Fido på, på trommer det er bare herligt, og alle de andre drenge. Det har jeg virkelig nyt ved pladen, at det er et solidt hold, øh, der er instrumenteringen. Øh. Ja, og det er det faktisk ikke. Altså, det, det, er ikke, det er jo ikke et hold, som sådan det er øh, stykket sammen. Okay. Så, så, så, så kunsten har været i at få det til at lyde som et hold. Ja. Øhm, og det, jeg synes, det, det synes jeg også det lykkes rigtig godt. Det synes jeg også. Øhm, kan du. Øhm, måske skulle vi bare lige tænke for, at lyttere, der først bekendtskab med dig, nu har lidt mere at gå efter, så kunne vi lige lytte til endnu et nummer fra pladen, og så tager vi lidt flere spørgsmål efter det. Det er okay. Øh, her kommer det, det første nummer på pladen fra A-siden. Det er det nummer, der hedder: Lad mig se det igen. Magnet drømte jij in drøm ja yeah. drømte om den tijd daar bar een om de om Med under dagens slid, mens kornet kom i husjæt. Yeah. Drømte du om, folkes du en Kale snak og kvinderlist. Vi fra en fjern fjern kyst. Børnekron og øjnes romantik. Lige fra den gang, da du i dansen gik. Talte man om giftet mule og klar logik. Lige fra den gang, kom man fortælle så Horsig Nummeret, lad mig se det igen for pladen uh, Weekend, og jeg skal huske at, s vi, huske at sige, at hvis du har et spørgsmål, du vil stille, Paul, så er du meget velkommen til at ringe ind eller sende en sms på 42 66 80 29 Og med det her uh, lille funkperle i klar rendring, så har jeg et spørgsmål, Paul, som jeg glæder mig meget til at stille dig, uh, som drejer sig om det her nummer. Øhm, hvad, hvad er det for et, øhm, jeg, jeg bider meget det er en meget ambitiøs tekst, synes jeg, jeg bider mærke i, i nogle ord, som man sjældent møder i sangtekster Som for eksempel Folkestuens Tunge Luft og sådan, det er nærmest et stykke feudal funkmusik kan, kan du uddybe lidt, hvad det er for et tekstunivers, og hvad det er for et billede, du prøver at male, du maler med den her sang Jamen, det er nok, fordi jeg synes måske, at verden drejer lidt for hurtigt efter min smag. Altså, det, går, det, det går hurtigt. Det gjorde det også dengang. Mm -hmm. Familiemønstre opbrydes. Arbejdsområder øh, opbrydes. Øh. Der var en gang, hvor du var købmand, så for, øh, blev din søn også købmand, og så blev hans søn også købmand. Mm -hmm. øh, og, men det er under opbrud, og det var det allerede, da, da jeg skrev den her sang. der kunne se, at tingene, tingene skister hele tiden, men kan jeg nu, kan jeg nu følge med? Ja. Det er sådan et, et lidt længsel efter uh, en, en, en normalitet, der måske virkelig ikke var så normal, men altså, det var bare det, jeg følte mig tryg ved. Okay. Så, så, så det er sådan set det sangunivers, der ligger til grund for den sang. Ja. Hvad hedder din far, Paul? Han var mekaniker. <laughs> Landevejsmekaniker, som tog, uh, tog uh, ind fra Falk og forskellige, når de kom forbi. Og når folk ikke kunne køre dengang, der var biler ikke så stabile, som de er i dag. Nå, så før man kunne sende en hel øh, faldbil ud og hente hele bilen, så var der en mand, der jamen, kom... En, en ja, altså, de, kørte, de kørte jo ikke ret langt, så gik de jo i stykker. Okay. <laughs> det, så det kunne være, der kunne man være landevejsmekanikere, som skulle kunne reparere alle typer af biler til på hver tid af døgnen. Nå, så, så jeg, han kørt rundt og reparerede dem på vejen, lidt. Ligesom. Nej, nej, nej, de kom til ham. Okay, godt nok. Ja, ja. ja. ja, ja. Poul, noget jeg har glædet mig til at spørge dig om er... Um, om du kunne fortælle lidt, fordi at udgive musik i 1982 weekend er udkommet på vinyl, og det er udkommet på pladeselskabet Fister, som så vidt jeg kan se, kun har udgivet den ene plade, og jeg tror mange af de, de lyttere, der lytter til DJ Breds program, med folk, der, nogle af dem i hvert fald, ved, hvad det vil sige at forsøge at udgive musik i dag, hvor man kan sige, at selve udgivelsen af musikken er blevet meget nemt, det er blevet meget svært for folk til at lytte til det dog, men hvad for en virkelighed var du i, da du skulle samle et hold, der kunne spille på din plade, og du skulle have det udgivet, og du skulle have lavet alt det, som, er, som, som, som pladen resulterede i? Ja, altså først og fremmest, der var der det, de etablerede navne i 80'erne, øh, som, som, som gjorde det godt, og som kørte det traditionelle løb med pladeselskaber, hvor pladeselskabet stod for, altså, for, for hele historien. Altså orkester. Ja, og det, men, men, men, men vi andre, og, øh, hvad skal man sige, græsrødderne, Mm -hmm. måtte stykke vores egen projekt sammen. Og på mit vedkommende, der drejede det sig om, at jeg i 56'erne togte rundt med Ekstra Bladet og fik igennem den en, en kontakt til uh, Immudico, som var et forlag under EMI, ja. som syntes, jeg havde nogle gode idéer til sange. Og uh, der lavede vi en, en forlagskontrakt, med at at jeg skulle skre, lave nogle sange på demobasis og demonstrationsbasis for at kunne gøre dem klar til salg. Det lykkedes i et enkelt tilfælde. fri har en sang, som jeg sunger i Nå, så du fik et kontrakt på <hør> ligesom at være sangskriver mere end ja, artist? Ja, præcis. præcis. Og på et tidspunkt, der var det sådan, at der fik jeg så tilskud til at lave øh, fire numre af gangen. Æ, og men på det tidspunkt, der vidste vi ikke, at det ville blive til pladen øh, Weekend. Æ, men øh, det der... der på, da studiet syntes, at, at sangene havde en kvalitet, som kunne udgives, så fandt vi et lille pladsedskab, øh, der var villigt til at udgive, og det sagde Imudikor Ja til, og så blev det til, til Weekend. Så det er sådan et patchwork, kan man sige. Så de sange, ja. der er på pladen Weekend i dag, de er optaget bare som om, de skulle være demoer i første omgang? Ja, overvejende ja. Okay. Men det skulle have en kvalitet, så det kunne gøres klar til salg. Ja. Men, øh, men det var overvejende demoer, ja. Hvem er, øh, hvordan hænger det sammen med pladselskabet? Øh, er der et overpladeselskab over Fister? Ja, det var der. Ja, det var en øh, Peter Færgermand, som styrede øh, Fynsfestivalen, der havde, havde et blandt hvor det mærke var Fister var en af dem. Okay, hvad hed ja, det pladselskab? Ja, det er det faktisk ikke. Okay, det kan jeg lige prøve at undersøge til dem, der er særligt interesseret så drejer det sig jo om at sørge for at få nogen overbevist om at de idéer man har er okay fordi hvis, hvis, jeg skulle have, hvis den her plade skulle have været betalt fuldt ud så havde jeg ikke haft råd til det altså. så studiet var med på en joint venture i Moody kom med at på en joint venture jeg var selv med og pladselskabet med så vi fik stykket sådan et pladsgo eksamen der, der betød at vi fik det her resultat ud af det det er jeg glad for, at det, at det lykkedes at samle noget, som vi kan opdage og lytte til i dag. Der er et par lyttere af det her program, som uh, i hvert fald deler min begejstring for, for pladen. Og jeg kan også se, okay. at brugtpriserne på et, et, et rent og pænt eksemplar af Weekend er der også lidt på vej deroppe. Um, det kan jeg se på det store internet. <laughs> hvad siger du yeah. til lige at tage en, en sang til, bare lige for at klæde dem på, som, uh, som tænker, hvorfor skal jeg høre alt det her snak om pladselskaber? De skal jo høre lidt mere af dit uh, værk, synes jeg. Okay. Så lad os lige tage uh, sangen, uh, Drømmende, jeg drømmer, og hvis der er noget, du vil spørge, Paul, om, så ring eller sms på 42 66 80 29. Jeg drømmer fra Pauls plade Weekend fra 1982, og vi har Paul igennem på telefonen. Og Paul, jeg synes vi, jeg, jeg genkender lidt, øh, ja, ordet sentimentalt skal man være forsigtig med, men jeg fornemmer lidt den samme, øh, øh, hvad skal man sige, øh, lidelse over, at tiden går her, sådan øh, en higen efter det, det, der er borte. Men dog var det jo også lidt om fremtiden her, lidt mere på den her sang på en måde. Ja, men øh, altså først og fremmest credit til en Sjønemann for en dejlig solo, den er jeg vild med øhm, men ja jeg har øh, lige et stort spørgsmål har jeg, men jeg har ikke lige et store svar <løg> så, så jeg, jeg, jeg, jeg, jeg drømmer om ting og, og, og længes lidt efter fra, fortiden, og længe samtidig efter fremtiden, så det er sådan et, et specielt sted at være der. Er jeg for, for så vidt stadigvæk Det tror så, jeg egentlig, der er mange, der er, jeg kan i hvert fald godt genkende mig selv i yeah. det Altså, altså, jeg har, jeg har et, et ord, som jeg, skriver, jeg synes, jeg skulle kloge lidt når jeg finder nogen. Så mm -hmm. har jeg et ord, der siger, at jeg har aldrig opnået alt det, jeg har drømt om. Men jeg har aldrig drømt om alt det, jeg har opnået. No. Så virkelig... En, ja, altså, for eksempel at holde sit, sit, sit barn i, uh, i, i armene for første gang, det, det var da ikke med i min karriereplan. Nej. No. Det var det ikke. Men den følelse, man står der, det, med, det, det, det, det er sådan en en en en, en, en fuld fuld, dyb, ægte, varm, fantastisk følelse. Og det har jeg aldrig forfrostet forestillet mig jeg kunne komme til at føle på den måde. Altså. Så fik jeg bare barn mere, og så tænkte, man, jamen, kan det være det samme med det barn? Jo, det kan det da. Der. der er lige så meget plads i hjertet til sådan et barn mere som det var til nummer et. Og det, det, jeg havde jo min drøm, det gik jo mere på karriere og fantastiske rejser og sådan noget. Og så lige pludselig så er der sådan nogle, helt andre ting, der spiller ind. Og det, det har faktisk været en fantastisk tur. Og, og opleve, hvor jeg så er kommet hen. For jeg blev ikke, øh, som du selv nævnte i din introduktion, jeg blev ikke øh, nogen stor kendt øh, kunstner. Det gjorde jeg ikke. Men jeg har haft glæde af musik hele mit liv alligevel. Kan du huske, øh, hvordan du tænkte på det, da du lavede Weekend? Hvad, hvad håbede du, der ville ske, da du udgav den plade? Hmm. Jeg var i to sind. Fordi jeg kunne godt mærke, at der var nogle ting, øh, altså hvor jeg, jeg vil kalde, at der var jeg ikke. Jeg, var ikke, jeg synes ikke, jeg følger mig på højde helt med de store navne, der var i, uh, i 80'erne. Hvem Æ, sammenlignede du der med? Æ, øh, ja, hvad der har der været. Der har været. Øh, ja, Larsen. Al, al. Larsen, øh, Larsen Kim. Gne, gne, ja, knæks, øh, TV2, Dodoerne, Dodoes, jeg kan ikke rigtig huske lige om det også. Men altså, jeg sammenligner mig med nogen, som, som jeg synes, jeg synes 80'erne var et fantastisk parti mm. i Danmark, sangskrivningsmæssigt. Og i den kontekst, der følte jeg mig ret usikker på projektet, fordi jeg har jo ikke nogen speciel musisk baggrund. Altså, jeg er sådan en typisk beatles der har tre, fire akkorder, og, så, og så, så synes vi, at så kan vi det hele. Ja, og det kan vi lige knap. Så det kunne jeg godt, men så var jeg, samtidig var jeg sindssygt stolt er at holde øh, pladen, altså den der duft af en ny plade, og så er det, at, man har, at man har lykkes med det og sådan noget. Så er det sådan en meget blandet følelse til en, gud det, hvor fanden det her før hen. Og så er den der fantastiske følelse, at oh, oh, jeg gjorde det. Og som du selv har nævnt, det, det, det er jo ikke noget, at, at man bare gjorde det engang. Altså, jeg tror, at hvis det, at det har været et fuldt budgetplade, øh, på det tidspunkt, så har vi ramt en kvart million, måske 300.000 kroner eller sådan noget. Okay. Øh, hvis det skulle have været betalt fuldt ud, ja. Altså fordi det var så dyrt at gå i studiet dengang, og så videre? Ja, så var der en hel masse uh, uh, gatekeepers. Yeah. Uh, uh, altså folk, som sidder i pladebranchen, som, uh, so, som, som, som, som har limit begrænset kapacitet til, hvad de kan høre igennem. Og hvad, jeg, inden ved EMI vidste mig på et tidspunkt, hvor mange kassettebånd, demo kassettebånd de kan modtage på i år. Det er sådan nogle store stålskaber, du ved, med dem, der kan rulle ud sådan nogle hylder der. Og så stod der simpelthen kassettebånd på kassettebånd på kassettebånd, som var entusiastiske, unge danske mennesker, som havde sendt øh, demobånd ind til EMI for at håbe for at blive opdaget. Så det var den konkurrence, man var i. Øh, så så, så, så, så det, var, det var meget specielt at, at, at, at være med til at udgive en plade. Det kan jeg godt forstå. Det må have været en, en vild følelse at stå med den færdige plade i hånden. Jamen, det altså er bare duften af vinyl nu. Ja. Okay, og så er man selv på forsiden. <laughs> Vi har fået en, en, en sms fra en lytter, der skriver, God aften, Paul og de Brede. Siden jeg hørte, lad mig se det igen i de Bredes program, for et par måneder siden har jeg ønsket mig mere for weekend. Så tak for det. Tak for et, tak for et godt program, og tusind tak for musikken, Paul. God aften, okay. og med venlig hilsen i Jacob. Nej, det var mig. Poul, nu hvor vi er ved de små succeser, som man på en måde lidt har lov at, at dvæle ved, du har stået <coughs> med dine børn i Armen, og så har du stået med din uh, frisk udgivende vinylplade i 1982 i armene, og nu har vi, uh, kaster vi uh, musikalske fakkel over dit, dit arbejde her i aften. Var det, var det en ja. overraskelse? Hvordan var det at høre, at uh, din var du bevidst om, at der stadig var folk, der gik og lyttede til din plade? Nej, det var jeg ikke. Det, det var jeg overhovedet ikke klar over. Så det, som jeg sagde i det indlændelse det var det et lidt fedt surprise party. Men jeg kan jo godt høre, når jeg hører pladen igennem det, så, at, at der ligger nogle kvaliteter i pladen, helt åbenlyst. Specielt på idé-siden, vil jeg sige. Der, der er så mange idéer i forhold til, til det ene plade. Altså, der, der, der er mange, der er mange øh, stil, der blander mange, mange genre sammen og sådan. Mm. Øh, du er meget ligefrem, Paul med sådan at, at, at kigge på dit eget arbejde og sige, at der er nogle gode ting. Så, så jeg tør godt spørge dig, øh, hvis du nu kunne øh, ændre én ting ved pladen i dag, øh, er der så noget, du med, din, med, din, med de ører, du har i dag, tænker, ej, det ville være rart, hvis jeg lige kunne lave den der del om? Eller sådan noget. Ja, optagelsen af min stemme. Optagelsen, altså lyden af vokalen på pladen? Ja. Hvad synes du, der er, ja. er, den, er der galt med den? Uh, altså, jeg var jo en, en, en, en gud, som tog ud og spillede guitar på værtshusen og, og imiterede stort set alle sanger, der fandt Eller i hvert fald mange af dem, der var populære i tiden. Yeah. Og, og, og der skete simpelthen det, at, at jeg, jeg glemte at finde mit eget udtryk i min sangstemme. Så uh -huh. det, det blev sådan en halvvejs efterligning af Bee Gees, eller have lidt lidt Beatles og lidt lidt Kim Larsen og lidt det ene og det andet. Det, det er faktisk også langt senere, jeg har fundet ud af... Hvad er så, så meget i alt det her? Ja, maskerne. Du har, været, du har haft en lille kuffert fyldt med masker. <laughs> ja, det kan du godt kalde. Det kan du, men det, det vil jeg gerne have lavet om. Men ellers er der virkelig ikke ret meget, jeg ville have lavet om. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes lige, vi skal lytte til det nummer, der hedder Vores Bro for Weekend. Øhm, okay. Det tager vi her. Nu kommer fra pladen Weekend. Øh, her kommer nummeret Vores Bro med Paul. i det bredes program, og vi lytter til en, en sang, der hedder Vores Bro, fra en plade, der hedder Weekend, af en kunstner, der hedder Paul. Pladen er udgivet i 1982 og er en overset soul-funk-popperle, vil jeg godt, så jeg godt sige. Øh, og vi har den fornøjelse at have pladens øh, sangskriver og sanger med på telefonen i dag. Øh, Paul, vi har, Paul -Erik, vi har faktisk fået et spørgsmål til under sangen her, der er en, der skriver Hej Paul og DJ brevet og Mixi. Kom til at tænke på, hvorfor pladen egentlig hedder weekend. Kærlig hilsen, den lille bille. Det er et godt spørgsmål. Øh, og der er der en her der hedder weekend. Ja. Som handler om et, et, et, en dele, et delebarn. Ja, det synes jeg er en virkelig flot tekst, faktisk, på det nummer. Øh, ja, altså jeg er selv, selv skilsmissebarn, en af de, en, en af de første eller der er sådan i vores landsby i hvert fald, der blev blevet skilsmissebarn. Og det var en meget speciel øh, følelse. Og det der med at skulle sige farvel til noget, det gjorde, det gjorde undre sig. Og det der med at skulle vælge mellem sine forældre og sådan noget, det, det er sådan, åh, det gør Mads langt ned i sjælen. Og det er det, som, som sangen handler om øh, i weekend, og det er udgangspunktet for, for, for, for planen. Det lyder også som om, at hvis du har været en af de første skilsmissebørn, så har der måske heller ikke nødvendigvis været en helt stor forståelse endnu af, hvad et skilt, hvordan man gør det mindst muligt pinefuldt for børnene. Øh, altså, jeg vil da meget nøde i være en situation, hvor jeg som barn skulle vælge imellem mine forældre. Det er jo forældrenes ansvar, vil jeg håbe. Ja. Det er en meget stor diskussion. Den, den kunne vi bruge rigtig lang tid på. Ja. Fordi jeg mener, jeg mener stadigvæk, at det er et en enormt problem. Altså. Okay. Og det er en enorm krise for børnene, når de bliver udsat for det. Også i dag. Men, øh, men øh, lad, lad det nu ligge. <laughs> Poul, jeg har et spørgsmål til sangen, øh, Vores Bro. Som at du synger, øh, så let skal I ikke få ramt på mig. Du synger det med en... Øh men hvis vis øh, indlevelse. Øh, hvem hvem ja. er det, der prøver at få ramt på, på sangeren her i, i sangen? Altså, det, det, det drejer sig simpelthen om en gåtur over Lillebælstronen. Ja. Øh, hvor hvor der, der, der er det sådan forvandet for, at det begår selvmord. Ah. Så det er altså, ligesom... Og det, det, det, det er ikke så, ikke så, ikke så sjældent, at man, ser, at man har set nogen, der sidder øhm, og, og, og kigger ud over vandet, med, med, med, med, hvor man har stillet skoene ved siden af, <laughs> Mm. Ja, og på et tidspunkt så ringede jeg til politiet i midt sagde, at der sidder altså en op på broen. Ja. Øh, og det har de fået masser af henvendelser på, så det var ikke så meget specielt. Det, men det fik mig til at tænke på, uanset hvor galt det går, så skal de fanden ikke få ramt på mig. Så det er fravallet af at hoppe ud fra Lille Bælsbroen? Som... Det er fravallet fra at hoppe ud. Ja, ja. Det er det Helt okay. bestemt. Og så i øvrigt uh, lige en gave til Juliet Lens, som var studieejernes kone, som sagde hun blev, hun blev bare sat ind fra, fra krydderne og, og panderne og kofferne og bare børnepasning. Så nu skal du lige synge kort, Juliet. Det gjorde hun godt. Det gjorde hun. <laughs> det gjorde hun. Men det er sådan en lidt speciel måde, han lige uh, trækker en studiemulika ind på den måde. Nogle gange altså, det er den umiddelbarhed, et godt, at en bi- og popnummer skal bruge. Mm, ja, og så den eneste kendte person, vi har øvrigt ham med på pladen, det var Fint Fawzing, Fint Guka som på et tidspunkt var mit to år. Mm. Spillede bas og arrangerede nogle af nummerne. Spiller Finn Fawcig bas på alle numrene? Nej, han okay. spiller på de fleste af numrene. Okay. Han døde han desværre død meget tidligt, men øh, det er så, at han spiller en henrivende bas. Paul, hvordan kom du selv i gang med at spille musik? Øh, min øh, morbror havde et lille jazzband. Og så var, var Beatles inspiration for, så skulle jeg da have en guitar. Og øh, så fik min bror en guitar, eller også var det en musadrækfølge, og så gav min morbror, min lillebror, en lille tromme i fødselsdelseskaber. Så havde vi et band. <laughs> Hvad hed så, det er, band? Der, det hed Freedom Band. <laughs> <laughs> det er et godt navn. Men det, det, nej, det, det var faktisk, det var efterfølger. Det første band hed The Collies. The for noget? Well, The Collies, altså den der hund. Nå. Som en Border det, det, det, det, Ja, det har vi fundet på, ud fra den fantastiske oplevelse, at det stod på det tromsel, vi købte. Mm. Indikationen skal <laughs> komme sted fra? <laughs> Så, og der, var, der tog vi ud at spil, jeg tror jeg har været den 10-11 år, første gang jeg ud at spille. Var det 200, med Freedom 200, 200, Nej, det var med Collies. Ah, okay. Og Hvad? der, der to, 225 kr. fik vi for det. Det var mange penge dengang? Det var mange penge dengang. Der brugte de pengene <laughs> på? afbetaling for instrumenter. Det, det, det gik en del af min ungdom med. Paul, hvis vi lige er så kan vi altså godt lige nå os det sidste nummer for Weekend ind, inden vi skal kigge på og lytte til nogle senere udgivelser, du har lavet. Men uh, Mås okay. til lige at høre Lisa og jeg, uh, og, så, og så følger vi op med, med noget nyere materiale fra din hånd. Okay, det gør vi. Her kommer Paul med nummeret Lisa og jeg fra pladen Weekend. Vildoplagt bassspil. Børnekor, der slår igennem på ordet længes. Hvor er der noget, der er ud her til sidst? Paul hvad er det for en situation, vi kommer ind i her til sidst i nummeret? <trykker> Situationen er jo, at sangen drejer som en sanglej fra dengang. Vil du ride på livets landevej? Ja. Hvor man sådan danner en rundkreds. Og den foregår jo i en skolegård. Altså hvor man så skal svare, om man kan lide den eller ikke kan lide den, og hvem man hader, og hvem man elsker. Og Så det er alt sammen et spørgsmål. Det... <laughs> det kunne godt få nogen til at rømme. <laughs> ja. Men det er det, det drejer sig om, og derfor der, der, der var det oplagt at vælge et, et folkeskolekor. Ja. Og, og, og, og være med på planen for ligesom at... Og, og, have den kontekst, som, som sangen er, er skrevet til. Det rykkede virkelig mig første gang, jeg hørte den her sang, med det, den måde børnekoret øh, tager noget af teksten og, og bestøver det på. Det synes jeg virkelig er stærkt. Nej, det var godt. Det er jeg for. Jeg Poul. kan også godt se, hvad du mener, Paul, med du sagde før, at der er mange forskellige, der er mange idéer på den her plade. Og mange forskellige genrer her. er det sådan lidt country-boogie-agtige stigninger, ja. ikke? Altså, det, ja, og det var så i øvrigt en fagsing på Mads. Poul, du har udgivet andre plader end Weekend. Øh, hvis der er folk, der lytter, der sidder derude og tænker, hvor meget musik har Poul lavet, og har han lavet andre plader, jeg skal på jagt efter? Øh, kan du give et lille overblik over, hvad du har udgivet? Nå, ja, altså, der var et amatørbånd inden, inden, inden Weekend, der hed Thinking. Ja. Men det, det, det, det er, det er rent demo. Okay. Det, og så men efterfølgende, der kom i 86, uh, brug fanger. Ja, og det er en ny plade også? Det er ylplæde, ja. Det er det. Og den blev lavet sådan mere på traditionel fason, hvor jeg indsætte demoboller, og pladsedskabet, og responderede, og... og så fik jeg et lokalt band barok med på idéen. Mm. Så indspillede vi Bore Fanger i København i det gamle vifor studie Det var Kim Larsen indspillede, værsgo. Så der var, der var så lidt, lidt mere struktur over det. Der var ikke så meget patchwork over det. Der var sådan mere straight. Hvad er det for et nummer, du har valgt, vi skal høre øh, til i dag? Yeah, okay. Ja, jeg tror, jeg tror, jeg havde to valg. Ja, du, ja. og jeg er så, øh, ja, det sidste valg faldt jo tilbage på mig. Jeg tænkte, vi skulle høre den, der hedder Kommer for at se dig af de to valgmoder. Yeah, ja, det er et sjovt nummer. <laughs> det kan jeg godt lide. Her kommer øh, denne plade er udgivet under kunstnavnet Paul Erik øh nu hedder kommer for at se dig og det er fra Paul Eriks plade bordet fanger fra 1986 du lytter til de, de badass programmer vi har kunstnerne igennem på telefonen at se dig. det er længe siden. Kommer for at se dig, og du vil, at jeg har Paul med nummeret kommer for at se der fra pladen Bordet Fanger, 1986. Uh, Paul Erik, hvordan, uh, hvordan er det at høre uh, en sang fra, fra din næste uh, plade Bordet Fanger her? Jamen, det giver stadigvæk den her varme følelse af, af, af, af den der oplevelse af fællesskaber og et hold og en oplevelse og, og en proces, altså en proces, der var sådan lidt mere styret end den forrige proces. Okay. Så det er sådan en glad og varm følelse, der, og så bliver jeg jo øvrigt afvist af Vibe Jacobsen på det groveste at det inden her? På... Ja, ja. Jeg blev, men jeg, jeg, har, jeg har selv skrevet ordene, så det er okay. <laughs> altså, du blev afvist i, i virkelighedens verden? Nej, nej, nej, nej. I sangen. ah okay. Vi er inden, vi er ja. inden for teaterstykket her. <laughs> <laughs> Jamen, nej, det, den, den er jeg glad for. Den er jeg glad for. Poul hvis vi skal nå at høre en lille smule om, hvor du er, øh, noget helt øh, friskt materiale for din hånd, så skal vi vende blikket den retning nu, inden øh, radioavisen. Ja. ja. Du har sendt mig en liveoptagelse, øh, som er fra sidste år. Kan det ikke passe? Nej, det er fra 16. Fra 16? Okay. Vil du ikke lige introducere, hvor det er optaget, og hvor og hvornår så lytterne ligesom kan få de rette ører på, inden vi skal høre det? Jo, det er en sangskriveraften på Godset i Kolding. Ja. hvor jeg stiller op med, med 10 numre og sådan en, en lille fyldsal sal på 65-70 mennesker, og mm. hvor man simpelthen koncentrerer sig om at lytte til noget, med noget musik og... Øh, der stillede jeg op sammen med min søn. Han er ikke med på det her nummer, men uh, det gjorde vi. Og uh, det var en dejlig aften. Og det er musik, som uh, jeg er meget glad for. Og som er nok det nutid, jeg står for i dag. Paul jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med her i aften. Og jeg håber, vi har givet lytterne appetit på at gå lidt på opdagelse i dit værk. Øhm, vil du ikke uh, her have lov selv at sige titlen på sangen, og så sætter jeg den i gang? Jo. It Seems Like Yesterday. Og det er en hilsen til gamle folkeskoleelever It seems like yesterday We walked across this old schoolyard Seems like months ago We were late in class again And I saw you every day I saw you every single day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 Wherever you may be, I send you all my love. <laughs> It seems like yesterday that Jesus tried to tell us right from wrong. Seems like. More ago, the school yard taught me how to be so strong, but I didn't understand, and I guess I never will, where did you go, oh I miss you so, well I didn't understand, and I guess I never you so Nu skal en særlig komité undersøge, om den britiske premierminister Boris Johnson bevidst vildledte parlamentet i forbindelse med fester på Downing Street i London under coronanedlukningen. Det besluttede et flertal i parlamentet her til eftermiddag. I sidste uge fik Johnson en bøde for at bryde coronareglerne ved at deltage i fejringen af sin egen fødselsdag i premierministerboligen. Og fordi han indtil da har fastholdt sin uskyld, skal det undersøges, om der er tale om vildledning. Beslutningen om endnu en undersøgelse gør sagen mere betændt for Johnson, siger Storbritannien-korrespondent Tine Jassen Knudsen. Den betyder, at krisen lige er blevet en tredjedel større, fordi det her det er den tredje undersøgelse af det, vi har døbt Partygate, altså festskandalen, hvor regeringen brød de regler, de bad alle andre følge under coronanedlukningerne. Boris Johnson lagde tidligere på ugen pres på sine konservative partifælder for at få dem til at stemme imod undersøgelsen eller at få den udsat. Men det blev droppet i sidste øjeblik, og nu hilser han omvendt en undersøgelse. Velkommen, siger han. Hvis folk ønsker at diskutere det yderligere, vil jeg ikke tale dem fra det, sagde Premierministeren her. Og den slingerkurs peger på, at opbakningen i Johnsons konservative parti er begrænset, siger Tine Jersen Knudsen. Det her det betyder også, at Boris Johnson han, øh, godt kan se sig lidt over skulderen i det konservative parti, fordi det er helt tydeligt efter de her kovendinger internt i partiet, at der ikke er nogen, der har lyst til at tage faldet for ham og stille sig op og forsvare ham øh, ubetinget. Det er det, vi kan konkludere efter i dag i hvert fald. Rusland har skruet op for offensiven i den østlige del af Ukraine, det siger en talsperson for det ukrainske militær. Han beskylder i samme ombæring Rusland for at gå efter civile mål. Fjenden forsøger sig stadig med fremstød i den østlige del af landet med henblik på at få fuld kontrol over områderne Donetsk og Luhansk. Samtidig, besætter, samtidig fortsætter fjenden med at udføre raket- og bombeangreb på både militære og civile mål over hele Ukraine, sagde talspersonen her. Han siger også, at det ukrainske forsvar har afvist ni angreb i det østlige Ukraine i løbet af de seneste 24 timer. Ukraines næststørste by, Kharkiv, er et af de steder, der skulle være ramt af svære bombardementer. I dag stemte et bredt flertal i Folketinget for forslaget om at sende op mod 1000 danske soldater til Letland. Alle partier, bortset fra Enhedslisten og Fri Grønne, stemte for regeringens beslutningsforslag om at øge det bidrag til forsvarsalliancen NATO. Udover soldater stiller Danmark også et overvågningsfly, en fregat og mobil luftforsvarsretter til rådighed. Og det hele forventes at være klar til at indgå i NATO's kommando i Letland fra begyndelsen af næste måned. Det tørrer og klare at fortsætter natten igennem. Der kan komme lidt flere skyer mod syd. Temperaturer ned mellem 3 og 7 grader og svag til jævn vind fra nordøst. Radioavisen her kl. 20 var med Erling Thisted. Velkommen tilbage til DJ Breders program. Øh, nu kommer der et lytterønske fra vores lytter Simse, der har sidste uge skrev rigtig god timing med regn og sol og jeres program på samme tid. I den anledning vil jeg gerne ønske... Camino del Sol af Antena håber I har det godt kærlig hilsen Simse tak for din besked Simse og velkommen til alle at lytte til det her brede program simse ringe ind eller sende en sms til dit program på telefonnummer 42 66 80 29 dit erbredsprogram er lytternes anonyme sociale medie og nogle gange er der et tema vi samles om, men i dag er der ikke noget tema du kan ringe ind og lave et tema ved at splæne om præcis det der er inde i dit kranium pt og det har Mathilde, øh, ja, det er der en anden lytter, der har gjort her, der skriver... Goddag igen, så er det endelig torsdag. Næsten skal jeg torsdag, dig Og så skal der skæres plader. Jeg har et lille forårsønske om en sang til mine kinesiske veninder. Den hedder... Foråret kommer til slummen på kinesisk. Og jeg savner mine venner og vores gode samtaler på kinesisk. Og jeg venter stadigvæk på mit ønskamp Daniel Johnstons ode til kunstnerne, især da mange af os har sagt op på job og skal ud i solen og kigge på blomster fremover. Underskrevet DJ Brevmand hilsen fra Mathilde Wildhack. Jeg kommer Sue Swan med Spring Comes to the Slum. Det program opererer de vi noget, som vi kalder private psykosekretærer, og det gælder både øh, menneskeligt og musikalsk. Det vil altså sige, at psykosekretærerne øh, for, hvornår noget er vellykket bliver præsenteret i det her program, de er private i en grad, hvor man ikke altid kan gennemskue, hvor i de består, fordi de er forskellige fra person til person. I baggrunden kører Andre Gibson, som var med. Jeg lige stak næsen frem og blev lidt populær med noget, der hed Universal Togetherness Band i de 70'erne. Det synes jeg ikke specielt godt om, men jeg synes specielt godt om, da jeg fandt ud af, at Andre Gibson var blevet ved med at lave plader, der virkede... Jeg fandt en hel masse plader på en streaming streamingtjeneste, som jeg øh, lyttede igennem, hvor Andre Gibson er blevet ved med at lave musik, der ikke lader til at have fået ret meget opmærksomhed. Kom, og omslagene ligner i hvert fald noget, nogen har printet på deres inkjet -brinter over hos deres moster. Men det kan jo være et privat mm -hmm. psykisk Det er det, lige nærmest det, der er min pointemixie. Og øhm, mm -hmm. Jeg har lyttet til den her plade, der hedder To Be Continued med sangen Calling Steppers to the Floor, som er her looper lidt i baggrunden. Og, og det lyder bare som om, at Hans Greg Gibson er rykket hjem og sidder i carporten hjemme hos sin mor og får nogle støvede digitale synthesizer og har gang i noget, man... Man har ikke sagt for meget, hvis man bare opsummerer det som nogle... Private sygsekretærerne, ved I hvad, det er simpelthen, det, det, det er godt nok, det er godt nok til os, altså, du lytter til DJ Breds program, du lytter til Andre Gibson calling steppers to the floor. Der er nogle der lyder til DJ-brevets program i aften, som har nogle private succeskriterier, de har lyst til at fortælle os om. Så er de jo mere, DJ-brevet. Ah, gør det alligevel. Telefonnummer 42, 66, 80, 29. Vi snakker blandt andet om private succeskriterier. Mixi, har du noget, du kan fortælle os om dine private succeskriterier? Ja, det skal jeg lige spekulere lidt over. Man kan i hvert fald sige, at Andrew Gibson ikke havde det succeskriterie, og det her nummer ikke skulle lyde sådan underligt faget fæ på skudt, og som om vi var optaget igennem et støvsuger. Det er jo godt, at det er netop der er grunden. Kornings ja, nebbelsen fødder Flore, det er i hvert fald en succesfuld titel, det er meningen. Flore her i denne her kontekst, det er altså telefonnummer 42, 66, 80, 29. Det er det Flore, vi kalder DJ Breds Program. Lytternes anonyme sociale medier. Så er tallet, du skal bruge, er 42, 66, 80, 29, det er dine private succeskriterier, vi er ude efter i aften. Du kan jo altid finde på nogle andre, du ikke fortæller til nogen, så du ikke løber tør for private succeskriterier, ikke? Det kunne være i henhold til dit parforhold, eller dit arbejde, eller den renovering af karborden, som du har skubbet foran dig hele Åh, fuld op det er at den toastmaskine på Nå, no, der bruger jeg lidt ensomt. Andre Gibson med Calling Steppers to the Floor. Jeg havde engang et succeskriterie. privat succeskriterie, om du vil der gik ud på at ligge i en bronze og bædefarvet lys ude på Silkeborgsøerne i en lille nikotinfarvet båd ved navn Yoga og lave donuts og rydt joints, mens to af mine venner stod fiskede. Det var fandme nej. Det her nummer var velegnet til det. Her kommer Addis Feketa med... Mixi. Men på, øh, brevet, Vi har faktisk en øh, lytter igen. Okay, så, vi hører, det er? så luber jeg lige det her stats, så vi ikke går glip af det. Hallo, du har ringet til det Breders program. Hvem er det? Goddag. Hvem er det? Det er med sommerfuglen. Hej sommerfuglen. Velkommen til det Breders program, og tak fordi du ringede ind. Tak. Har du nogle private styktskriterier, du gerne vil fortælle os om? Min, mit styktskriterie for livet, det er at finde en, øh, en formel, der virker en hekseformular, der kan gå i oplevelse. I oplevel... Hvad er det? I Opfyldelse. Præcis. Hvad Hva prøver du at... Hvad skal hekseformularen gøre for dig? Det ved jeg ikke nu. Okay. Det er det, meget åbent Det er vil gå finde ud af. Så du vil gerne lykkes med en form for øh, heksekunst? Er det rigtigt forstået? Ja. ja. Jeg tror, der er gode øh, muligheder for, at den kan lykkes, når, når den er så åben i hvert fald. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvorfor kan men det jeg ikke kræver jo noget, at man ved, at den er lykkes. Jamen, det er jo så der at succeskriteriet kommer ind. Altså. Jeg kunne godt tænke mig en hekseformular, der kunne få det her etiopiske smooth jazz til at lube ordentligt. Det ville være en stor hjælp for mig som, som radiovært og diskjockey. Ja. Jamen, jeg skal nok arbejde på det. Det var ikke nødvendigvis. Ja. Jeg tror mere, det var til verden. Ja, jeg Generelt. blev lidt distraheret. Okay, men sommerfuglen, hvad... Hvad er der ellers op og køre? Mm. Det, det ved jeg ikke. Hvad, hvad, hvad tænker du op at køre? Lige nu er det det YouTube at jeg op og kører. Ja, nu kom det i gang. Jamen, jeg tænkte bare, om du havde haft en god dag, eller sådan noget. Eller om der var andet, du havde lyst til at fortælle, lytteren. Det har jeg i hvert fald. Jeg har brugt øh, rosé i en baghave med min faster. Hvad snakkede I om? Om øh, livet. Og om øh, hendes øh, studie, og om øh, hvordan man vælger, hvad man vil fremadrettet. Og hvordan gør man det? Jamen, det, øh, der må man stole på sin intuition, kom frem til. Men okay. det var også øh, to flasker vin inde, så det er ah. øh, måske ikke så brugbart. Det er jo ikke sikkert, at man har den samme form for intuition, når man ikke har drukket to flasker vin. Nej. Eller også har man det de rigtig gode i sådan der et halvandet glas inden, ikke? Mm. Hvad vil du sige til din faster, hvis hun lytter med nu? Jeg vil sige, uh, tak for snakken, og tak for, at jeg må drikke din absurd dyrevin. Tak, fordi du ringede ind uh, sommerfuglen, og jeg håber, du kan stole på din intuition fremover. Tak, og i lige måde. Godt program. God vind. Tak skal du have. private succeskriterier, vi kom fra, hvis du har lyst til at fortælle os om nogle af dine private succeskriterier, altså ringe ind til DJ Breders program på 42 66 80 29. Jeg tror faktisk godt, jeg kan løftsløret for et af mine private succeskriterier, <coughs> og det er at bruge, øh, lave en helt masse overførsler til en øh, ven eller bekendt af en krone, og så bruge posteringsteksterne inde i netbank til at lave noget, til at lave noget tegnbaseret kunst, eller sende en en pervers meddelelse, som vil Jamen, det, er det, det er det, der er gået op for mig, at man ligesom kan lave graffiti i andre menneskers bankkonto udtog, hvis man laver en hel masse bittesmå overførsler, og så skriver ting, som vil gøre det sværere for ens vens bankrådgiver at tage personen alvorligt som et seriøst og pålideligt menneske, der helt klart skal bare skal have det lån, ikke? Det er et succeskriterie, jeg har. Det er en meget form for... Jeg synes, det lyder en lidt form for ledet. Det er bare posteringstekst til Konto Graffiti. Okay. Mixi, vi skal et smut til Sydafrika. Her kommer Brenda Fassi med nummeret Minky Minky Minky. Wow! 20 kroner til en ven der er i fast parforhold med deleøkonomi. Posteringstekst: Tak for god sex. Hvis du ikke er nået frem til nogen private psyksekretær, du sådan, vi om frivilligt. Øhm, kan vi så tale om de der store skumjulemænd. du har siddet spist i små. Øh, det der meget... Du har fundet noget genialt radiosnack, fordi du er begyndt at spise de der store skumjulemænd. man kan købe omkring i jul, som ikke larmer fra mikrofonen. Vidste du, at der er både juleskum og påskeskum? Øh, ikke rigtigt, nej. Køber du de der skumjulemænd, når de er på tilbud i januar, og gemmer dem? Så nu er det jo faktisk en pose til Så ah. sidder med her. Jeg kom til at tænke på, kommunikerer de også med din egen bankrådgiver? Ikke via det der beskedssystem i NetBank, men, men simpelthen via kontotog eller overførsler. Hvad? Den skal jeg lige hænge ind? Jamen, om du sender beskeder ligesom til din egen bank... Nej, altså, det, den form for graffiti, jeg tænker på, det, det er bare, fordi man kan jo ikke skrive. Jeg kunne jo ikke skrive til dig. Jeg kunne ikke sende en meddelelse til dig via netbank, jo. Nå, til mig? Jo, det... hvis du sender mig nogle penge. Ja, ja. Så kan jeg få lov at skrive i eller andet 14-tegn eller sådan noget, Ja, men din bank læser jo også med. Ja. Så jeg tænkte ligesom sender du, har du endnu en kommunikation kørende der? Ja, men den har en helt anden form for vred, vred, vred karakter. Og... Okay, der er ikke noget sjovt over det overhovedet. Jeg tænkte bare, det kunne ligne dig også at sende øh, nogle stikpiller den retning. Jo, men der er reden ægte. Okay, jeg er. klart. Ikke for dæk på nogen måde. Ah, der er ikke noget, der er pakket ind, eller overraskende, eller sjovt. Det er bare direkte i beskedfeltet. Fuck <laughs> <ja>. <laughs> Giv mig det lån. Vi har fået en besked, der står, Hej brevet! I anledning af krig og verdens lidelse vil jeg gerne høre denne fantastisk dansbare banger. Things are falling apart af legenden Steve Monite. Er den måske lidt naiv også? Det overlader jeg til jer at finde ud af. Hilsen den norske ballade med uh, Alex. Her kommer Steve Monite med Things falling apart. Tak for din besked, Alex. Du kan gøre som Alex. Skriv til os på telefonnummer 42 66, 80, 29, du kan også ringe jo. lytter til de der bødes program. program har vi også et, øh, en kunstudstilling, der hedder Lydernes Kunstudstilling, som du stadigvæk kan være med til at bidrage til. Konceptet er enkelt. Hvis du sender en beskrivelse af et kunstværk på besked eller som lyd til telefonnummer 42 66 80 29 eller til dj.bred.dr.dk så accepterer vi din beskrivelse af kunst som virkelig og rykker det ind på vores radiofoniske kunstmuseum. Give dit værk en titel også. Hvis du har et ønske til, hvor det skal stå på Kunstmuseet, så er mulighederne faktisk helt ubegrænsede. Hvis du har lyst til at være med til at lave et, et kollaborativt værk, så er vi i gang med at lave et værk, der hedder Langbordet. Som består... <coughs> så hvis du vil det, det være med til det værk, så skal du bare sende en lydbid af 60 sekunders vejhed, hvor du spiser spiser et eller andet, og fortæller om, hvad du spiser, mens du spiser det, og så vil det 45. sekund, så skal du lige sige skål. Så sætter jeg det sammen, så det bliver til en hyperrealistisk skildring af, hvordan det er at være til langbordsmiddag, og så kommer det ind på lytternes, lytternes øh, kunstuddstilling i DJ-brevets Hvis det lyder som noget for dig, så øh, send dit værk til øh, dj-brevet-dr.dk Overførsel for 9 uger. Tænker stadig på dig. Overførsel for en krone midt i august. God jul, kammerat. Monday med sangen Things Fall Apart, og du kan gøre som vores lytter Alex, den norske ballade med at sende dine uh, lytterønsker til uh, eller ring ind allerbedst, ring ind med dem på telefonnummer 42 66 uh, 80 29 Her er noget, jeg fandt det er diskoteket, nemlig Roger, Roger Rø Rønning med sangen Tiden Bare går noget meget, meget smooth svensk musik fra 1988 uh, uh Oh, <laughs> Lad os høre, hvem det er. Du havde ringet no, hi, til Ej. Nå, øh... hey, hej. Det er øh, din norske ballade, men jeg kan høre dig. Ja, hej. Er det dig, der hedder Alex det, man, også? Ja, hvad er det, der hedder Alex? Tak for dit lytterønske. Det er skide færdig sej. Det synes jeg egentlig ikke passer meget godt til den tur, vi lever Sim, i lige nu. Øhm, gør du dig umage for at snakke dansk nu? <s commencer> Ja, det er sådan, at jeg har boet i Danmark i øh, 2 år, så jeg har lært at snakke den. Men jeg kan godt snakke noget til jer også, hvis, øh, hvis jeg det er duer. Det har jeg ikke noget mening om. Jeg var bare nysgerrig. Alex, har du nogle øh, Ej, pr private sekretærer, du, du kan fortælle os om? Private sekretærer? Ja. Mm, jeg tror nok, at jeg engang skulle ønske, at det ikke er så meget op i, hvad andre synes om det, jeg laver. Men er det engang sådan? Jeg kan godt lide, at... Øh, Ja, folk siger, en jeg er på skulderen en gang imellem, ja. men på øh, min egen skil, så tror jeg måske ikke. bare sådan en ting, der får mig selv til at grine. Det er din sygsekretær, det der fx. får dig til at grine. Ja, det har det fedt med det, så, så er det en succes. Det tror jeg faktisk også er et af mine vigtigste private psykosekretærer. Det har i hvert fald tit været sådan, at jeg træffer valg. Ja, præcis. Hvad med Er, er der spørgsmål tilbage? Hvem er dig, hvad med dig, du? Hvad? Hvad Har du nogle private måske, det er måske dels allerede? Øh, ja, så jeg har det der med posteringstekst graffiti på andre menneskers bankkonto. Ja, øh, okay. Og hvad har jeg? ellers? Jeg kan godt jeg kan mærke at... noget, jeg snakkede om... Jeg kan godt mærke, at jeg, okay. jeg, jeg har stillet folk et spørgsmål, jeg nærmest ikke engang selv. Giv mig lige lidt <laughs> <laughs> Hvad bilder du der ind og får mig til at smage på min egen medicin, altså? <laughs> Hvor ringer du Nej, fra, Alex? Nej, øh, Ringer du fra Norge? Jeg glæder mig nu. Jeg ringer fra Norge. Øh, der er nok sådan, at jeg skulle ønske, at jeg kunne lytte med til jeres eget program live. Men det kan det her ikke. Det er i dag som til mig at ringe her på hælen, når du kommer. Mhm. Mm Hvad skal Hvad? du? Nu skal Nå, hvad forhindrer dig været, I at ringe jeg... ind til programmet normalt? Altså, er fordi uh, jeg er med til studenteratien i Øslu. Nå. Og vi har uh, møder i vores reaktion, uh, der er torsdag i Halv, syv og fremover. Okay. Og det tager som regel... Ja, efter at vi har faldet med mødet, så drikker vi lige en bajer. Så, så hygger vi lige, så vi har... Ja, det passer bare ikke lige... Men det det skal jeg lige hjem lidt tydeligt, når jeg går op og lægger tænder i ah. morgen. Hvad for eksamen skal du til? Jeg sidder og skriver en bacheloropgave i, øh, i noget, der hedder Kultur og Kommunikation. Så jeg sidder og skriver om, at jeg har løbet med nogle videoer mod folk om, hvordan de øh, bestemmer sig for, hvad de skal se på øh, strømmetængelser eller Ja, okay. Er der ikke børn? Det kan man bruge meget tid på at beslutte sig for, hvad ja, man det skal kan man se. Egentlig. Har du stillet... Det er det, jeg har alle kommet frem til. Har du stillet sigtekornet ind på en, en karriere i mediebranchen, Alex? Det, det ligner også umiddelbart i hvert fald. Du er aktiv i, i er Oslo studenterradio, Radio, og du er nu bachelor om folks øh, valg på st streamingtjenesterne. Ja, men vi arbejder også lidt i, i filmbranchen, så det er, det er nok færdig umiddelbart, hvad det, det, jeg gerne vil være. I filmbranchen? Ja. Jeg arbejder med rigtig sådan production assistant uh, job sådan noget. Jeg til noget. Der er til Exit, hvis jeg ser det. Der er sådan sådan det like jeg vil bare, Hvad er det norske ord for streaming-tjeneste? Strømmetjeneste. Strømmetjeneste. Det er en... Det er en, en meget ligetyde oversigt. Jeg, jeg er rigtig øh, begejstret for den måde, hvor det norske folk øh, integrerer fremmede på en lidt mere konsekvent og stærk <laughs> måde i sproget på, ved at lave dem til norske ord. Det, det vil jeg ønske, vi havde mere i Danmark. Det er også lidt nemt. Jeg synes næsten, at det er overraskende, at der er nogen, der har til at arbejde, at skulle lave det her oversættelser. Fordi det er simpelthen bare, at man, tager, at man har et enkelt ord, der er det to, så oversætter man bare de, de enkelte ord, og så tager man det sammen igen. Nogen... Ord, det er snedbræk. Ligesom kan du komme med nogle flere eksempler på sådan, øh, konverterede norske fremmede ord? Det er det der snowboard, det er snedbræt. <laughs> Æm... Mindeskort, er der ikke også den? For memory-kort? Ja, uh, yeah, mindekort. Hvad med computer? Uh, hvad hedder eller, det? Eller en, hvis uh, en ja. de det en datamaskine. Nå ja. Men der er en minepinde, kan man ret sige, men sådan en uh, memory stick. Ja. En minepinde? Ja, det er meget sjovt. Ja, en Ja. Det kan så meget. Alex, hvad vil du sige til alle de andre mennesker, der sidder og lytter til dit arbejdsprogram her til aften? Uh, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det mig til at komme til her i morgen sidenligt. Man skal sidde på min, uh, min tur til universitetet og lytte til det der interview, jeg havde på, uh, på starterprogrammet. Nå ja. Jeg tror måske et eller andet måde, at man skal være uh, åben på mit oplevelser og lidt sådan noget. Ligesom Åben over for nye oplevelser. Det er hermed givet videre, Alex. Tak for både dit lytterønske og dit opkald. Ja, tak lige i dig Blav. Og held og lykke med eksamen i morgen. Husk at klap dig selv på skulderen en gang med en måde. Tusen tak, Miki. Hej hej. Okay. Hej drenge. Hej hej. Nu skal vi lige ud til Guadeloupe og lytte til Erik Kosak med nummeret Embago. Hvordan Hey, vi har simpelthen, at der er nogen, de der ringer til DJ Breders program. Stil dem igen, ikke? Lad os høre den da. Ja, det her, ja, ja, ja, ja. Sådan der. Hallo, du har ringet til DJ Breders program. Hvad er det? Hej, gutter. Det er Leutnanten. Velkommen tilbage. Hej, hej. Tusind tak. Du er en af programmets øh, mest ivrige deltagere på telefonen. Ja, jeg har altid fri her torsdag aften, så øh, kunne jeg lige så godt forsøge jer tilværelse lidt. Hvad, hvad plejer du egentlig at lave, når du hører, imens du lytter til de program? Øhm, jamen jeg plejer at styre ind ad døren, og så øh, putter jeg øh, bare alle mulige forskellige ting ned i en wok skruer den op på max, og så spiser jeg turbo vok, imens jeg hører brevet. Ah, okay. Ja. Men DJ-bredets program var jo to timer, så du ville egentlig ja, men... have tid til at sådan, gøre det rigtig umage med at lave en god vokret og så spise den stille og roligt. Ja, men jeg, kan ikke, jeg er ikke så god til at koncentrere mig om flere ting på en gang. Enten så spiser jeg wok, eller også så... Øh, Lidt af til brevet. Klart, så det er om at få lavet walken og spise <laughs> den så hurtigt som muligt, det kan jeg godt se. Ja, ja, ja selvfølgelig. Øh, Nå, nah, hvordan går det hvad ellers? til? har du nogle private succeskriterier, du gerne vil fortælle os om? om? Mm, ja, jeg har, en, jeg har en fascination af, af ørkner, og især og Miele, kender I den? Ja, men for de, der ikke kender den, kan du så ikke lige give et lille male billede for dem? Råbjerg Mile er en vandreklit, der er oppe på, øh, på Vindshusen ja. i, i, i Nordjylland, som består af flyvesand, så eller som det hedder på Vennbomål, flyvesøj. Ja, så Og, øh, det. Og det er en vandreklit, fordi det er jo sand, der flytter sig hen over tid. Det er vinden, der bærer den her store bunke sand. Så hvis, altså hvis man ser på Robbjørn Mile fra den helt rigtige vinkel, så ligner det et meget gulvt Sahara- og ørkenlandskab. Mm. Og øh, jeg ved, der er noget, der hedder sandboarding, hvor man ligesom tager en form for kælk, eller det kan være en termistisk underlag Og så kunne jeg virkelig... Øh, altså, min lykke ville være gjort, hvis jeg kunne tage hele Robbjørn på på et... Sandbrættet. Sandbrættet. Ja. Det er det, der på Norsk hedder Sandbrøtt. <laughs> ja. Det er, det er din det. private psykosekretær, det er at få sand sandbrættet ned af Råbjerg Jamen altså, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, nu hvor jeg alligevel ringer ind. Øh, jeg, jeg står med hvide knor. Nå? Og jeg står og visker til mig selv. Hvorfor, hvorfor snakker jeg ikke om mambo? Hvorfor er der ikke mere at snakke om mambo? Ja. Ja, er status på mamboen. <laughs> ja, men der er mange, der er vrede over, at vi forsømmer mamboen her i de breds program. Men Leutland, jeg skal nok love at få rettet op på, øh, vi, vi får en statusmelding på musikgenren mambo snarest i de breds program, ja. Så du kan godt begynde ja, at spænde af og slappe af igen og sådan noget. Og tak. Ja, Vreden, og, og så har jeg lige uh, ja. et, uh, en forspørgsel til Superpower Bitch. Ja. Nå no, ja, uh, Superpower uh, Bitch ringede ind for et par uger siden, og fortalte om nogle øh, hjemmelavede t-shirts, hvor der står, yeah. øhm, Hvad var det, der står på det t-shirts, Løgnand? Øh... Uh, bring, uh, bring back dryhumping. Ah ja, okay. Yeah. Hvad vil du sige og til min, Superpower Bitch? Ja, um, Superpower Bitch, min, uh, min marker Terry, han har uh, skrevet til dig på Instagram, om at jeg gerne vil købe en t-shirt. Uh, ingen respons endnu. Okay. Og det håber jeg virkelig på, at der kommer på et tidspunkt. Men ingen respons er jo også en form for respons, hvis man skal være helt ærlig mm -hmm. over for sig selv. Det er ja, i hvert fald sådan, jeg har ja, været nødt rigtigt. til at tænke, når jeg har fået den form for respons, som ved første øjekast ligner ingen respons, ja, men som bare der tager er tavset i jeg har, en, jeg har en mellemmand, så øh, det, det, er jo egentlig, det, det er jo egentlig mere møntet på tær Hvorfor har du ikke henvendt dig direkte til Superpowerbitch på Instagram? Jeg Instagram. Nå, godt tak. for dig. <laughs> jeg håber, du får svar på din, øh, på din... Jeg håber, du får fat i en af de t-shirts der, Leutnanten, Og tak, for, tak fordi du ringede ind til programmet. Selvfølgelig. Og øh, er det Mixi C eller Mixi V, der er med i dag? Det er Mixi V. Stærkt. Altid godt at have fra dig, Leutnanten. Tak I for lige det, måde, okay. Mixi. God aften. Ja, selv tak. God aften. Nu skal vi lige en rådlig smut til med Ecuador Manta, et bjerne fra Minnesota. Her kommer det med San Juanito de tierra. ophølgning fra tidligere vedrørende skolen i, på Langeland, og Sødmand der er i Catbot, skriver en Hej DJ Brede. ved ikke, om Sødmand allerede har skrevet, men er på vej ned til Langelandsskolen, som jeg har med Sødmand og 14 andre. Peter Plus Starfighter skal være... Øh, Peter Plus Starfighter skal være velkommen forbi. Det er den gamle skole i udkanten af Lohals, ved det sidste busstoppested med bus 913. Vi prøver at finde et godt navn til stedet måske DJ Breds lyttere har nogle idéer. Lige nu hedder det bare Øgusset. Og så vil jeg rigtig gerne ønske en af mine øh, Ups. Øh, Fruco i Orkestra Antonio Gonzalez Lupita Kærligst Catbot. Her kommer Fruco i Orkestra med Lupita. En opfølging... Øh, meget belevende har Katbot hjulpet os med at løse mambo-situationen allerede her. Selvom det her godt nok er salsa af to forskellige sanger, men de uh, har Tak for den besked, Kat program som jeg ikke har læst højt endnu, så prøv lige at sende den igen. Jeg har en fornemmelse af, at der er nogle sms'er, der forsvinder, når telefonen ligger slukket mellem programmerne. Min oplevelse er, at jeg har læst alle sms'er og ofte nogensinde sendt til programmet, så hvis der er en eller anden vigtig stykke kommunikation, der ikke er blevet læst op så håber du at sende det igen så vi kan få mere at tjekke telefon telefonen Tak. Hvor vi ramte op, hvem der har været med til at gøre De Det program til det, det har været her i aften. Og først og fremmest vil jeg gerne sige tak til vores gæst, Paul Erik Pedersen, vores interviewsubjekt i den første time af De Det program. Jeg vil gerne sige tak til Simse, til Mathilde Wildhack, til Den Lille Bille, til Clausen, som gjorde det journalistiske benarbejde og fik fat på Paul Erik. Tak til dig, Clausen. Jeg vil gerne sige tak til sommerfuglen og til den norske ballademager Alex. Og så vil jeg gerne sige tak til Jakob, Catbot og Løgnland. Vi tilbages programmet lydernes anonyme sociale medier. Vi tilbage igen næste torsdag klokken syv. Pakt godt på dig selv. Det var med bred opbakning hjemme i Folketinget, at statsminister Mette Frederiksen kunne fortælle om endnu et dansk bidrag til Ukraine. Der lød på våben og militærudstyr for 600 millioner kroner, og det fortalte hun under et besøg i den ukrainske hovedstad Kiev i dag. Det har været diskuteret, hvor langt Danmark og Vesten kunne gå i støtten til Ukraine, uden at blive en aktiv part i krigen. Men dagens udmelding er ikke over grænsen, siger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Vi tager ikke aktiv del i krigen ved, at vi hjælper mennesker til at forsvare sig selv. Jeg synes, det eneste anstændige er at gøre, Enhedslistens politisk ordfører Maja Villadsen påpeger, at konsekvenserne ved at blive opfattet som en partikrig er enorme. Derfor så skal vi jo alle sammen, øh, også politikere, være påpasselige, men det betyder altså ikke, at vi ikke skal sende våben. Selvfølgelig skal vi det. Og risikoen for at tire Rusland ved at sende våben til Ukraine er formentlig blevet mindre siden krigens start, siger militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen. Jeg tror egentlig, at erkendelsen nu, både i Vesten og i Rusland, faktisk er, at der ikke er særlig meget, Rusland kan gøre ved det, og at Vesten i dag føler sig ret tryg ved at give rigtig meget, altså det er tunge våbensystemer, der i dag bliver leveret til Ukraine. Det er rigtig stor våbenhjælp. Og reelt er der egentlig ikke så meget, Rusland kan, kan gøre ved det. De er ligesom bare nødt til at leve med det. Arbejd hjemme fra tre dage om ugen, skru ned for din aircondition og kør langsommere på motorvejen. Sådan lyder tre af rådene i en vejledning, som EU-kommissionen og det internationale energiagentur IEA opfordrer forbrugerne til at følge i deres hverdag, for det vil være med til at lægge pres på Rusland, der blandt andet finansierer krigen i Ukraine med salg af energi til Europa, lyder det. Hvis rådene bliver fuldt af alle EU-borgere, er det ifølge materialet realistisk at spare olie, svarende til 120 supertankere og naturgas, der svarer til forbruget i 20 millioner hjem, skriver Energi.